Bismillah. Alhamdulillah wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Nausil qiraah kita lanjutkan bacaan al-kitab mulakhas fi syarah kitab tauhid yang ditulis oleh fadilatu Syekh Al-Allamah kita masih berbicara pada bab syafa'ah Pada dalil yang Ketiga berarti Eh keempat nah. Kala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Hab Rahimahullah ta'ala wa qawlihi ta'ala Dan firman Allah ta'ala Di dalam surah sabak Ayat ke-22 Dan seterusnya Qulid'ul ladina za'amtum Min dunillah La yamlikuna misqala daratin Fis samawati wala fil ard Allah mengatakan Kul katakan wahai nabi Udu'u Serulah Alladina za'amtum Mindunillah Orang-orang yang kalian Anggap kalian kira Sebagai sesembahan Yang hak Dari selain Allah La yamlikuna Misqala dharatin La yamlikun mereka tidaklah kuasa Misqala darrah, Walaupun seberat dharah Fi samawati wala fil ar Di langit tidak pula di bumi Kata Syekh Salih Fuzan Ta tamamul, tamamul ayatain Kesempurnaan atau kelengkapan daripada dua ayat ini. ini, ayat ke 22 sampai 23 berarti adalah Kaulu Taala Firman Allah Taala selanjutnya, wama fihi ma min syirik, wama minhum min zahir, wama fihi ma min syirik, dan tidak ada bagi keduanya dari persekutuan. wa malahu minhum min dan tidak pula baginya dari mereka Ini bagi Allah tabaraka wa taala dari mereka min dhahir adanya zahir Ini zahir adalah kesetaraan yang dianggap setara sehingga membantu Allah tabaraka wa taala dalam hal ini wala tanfa'u syafa'atu 'indahu dan tidaklah bermanfaat syafa'at di sisi Allah illa liman adzina kecuali bagi siapa saja yang Allah kan apa Allah izinkan baginya ini syahidnya ya syahidnya pada ayat ini sehingga masuk kepada ayat yang sudah pernah kita baca hatta idza fuz'an qulubihim hingga ketika dicabut dari hati-hati mereka qalu madza qala rabbukum mereka para malaikat akan bertanya apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Qalul haq. Mereka menjawab al-haq. Wa al kabir dan dia Allah maha tinggi lagi maha besar. Baik. Kata Syekh Shalal Fauzan, habibullah taala, kul maksudnya ai lil musyrikin. Kul katakan wahai nabi kepada kaum musyrikin. Za'antum Ay taz'umuhum za'amtumuhum alihatan yang dimaksud za'amtum di sini adalah apa yang kalian anggap kalian kira bahwa mereka adalah sesembahan yang hak ya min dunilla'i wairih dari selain Allah maksudnya selain Allah lian fa'ukum biza'mikum selain Allah yang bisa memberikan manfaat bagi kalian menurut kalian misqala Ini wazna Seberat, ya. Karena wazan adalah timbangan, ya. Seberat misalnya berarti seberat darah. Sedangkan darah sendiri apa yang dimaksud? Darah yang dimaksud di sini adalah min khayran aushal, kebaikan ataupun kejelekan. Wal murad bi darah anam Yang dimaksud dengan darah adalah enamlah saghir, apa? Semut kecil, ya. ويقال لكل جزء من اجزاء الباء ذره dan dikatakan juga oleh bangsa Arab bahwa kullu juz'in min ajza'il baha setiap bagian dari bagian-bagian hewan itu dinamakan darah begitu ya syirkin maksudnya adalah syirkatin ma Allah ya min syirkin di sini Maksudnya min dari persekutuan bersama Allah. Mereka menganggap bahwasanya Allah memiliki sekutu dalam apa? Dalam mengatur alam semesta. Taib. Wa ma lahu ta'ala. Malahu artinya tidak ada bagi Allah tabaraka wa ta'ala. منهم من dari sembahan tersebut min zahir Adanya zahir. Zahir adalah mu'in. ya. Karena zahir itu maknanya setara. Yang setara. Sehingga mu'in yang membantu. Sebagai pembantunya. Yu'inuhu ala tadbiri amri samawati wal wal'arth. Yang membantu Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam mengatur urusan langit-langit dan bumi. Ini. Allah tidak memiliki mu'in. Satu pembantu pun. Yang membantu Allah dalam Mengurus. Urusan langit-langit dan bumi Walatun fausha indahu dan tidak bermanfaat pula syafaat di sisi Allah. Aiy, indah Taala. Yang dimaksud indahu hunya kembali kepada Allah Taala. Aiy, aiy indah Allah Taala. Maka ini kata Syekh Saleh Al Fozan. Radunikaulihim ayat ini merupakan bantahan bagi ucapan mereka yang mengatakan Inna aliha tahum tashfau indahu. Bahwa sesembahan-sesembahan mereka akan memberikan syafaat di sisi Allah, sehingga Allah bantah dengan mengatakan apa? Walatan faus syafaatu ing illa liman adinalahu, illa liman adinalahu ay ayasfaali lagairi. Ini kecuali bagi yang diberikan izin baginya. Ini diberikan izin untuk memberikan syafaat, ya lagairi untuk orang lain. Untuk yang selainnya Sehingga makna daripada ayat, dua ayat ini Al-ma'na al-ijmali lil-ayatain Makna Secara global bagi dua ayat ini Adalah Ya'murullah subhanahu nabiyahu Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan nabinya Ayakulal musyrikin Untuk mengatakan kepada kaum musyrikin Ala wajid tahaddi dalam bentuk atahaddi Bentuk tantangan Ya Nah Atahaddakum, atahaddakum ya Saya tantang kalian Saya tantang kalian, nah begitu ya. Ini Dalam bentuk tantangan, ini artinya apa? Kul Katakan, wahai Nabi Udu'u, silahkan kalian serukan Silahkan kalian panggil nah, Kan begitu, berarti apa? Ala wajib atahaddi Ya dalam bentuk tantangan ud'u maksudnya utlubu min alihatikum silakan kalian minta dari sesembahan kalian allati za'amtum yang telah kalian kira kalian sangka annahatan fa'uh tanfa'ukum bahwasanya sesembahan kalian itu bisa memberikan manfaat bagi kalian wa takshifud durra ankum kalian kira bisa menyingkap madarat dari diri kalian Fa innahum la yaqdiruna ala dhalika. Karena sesungguhnya mereka tidak akan sanggup untuk melakukan itu. Kenapa? Li annahum la Karena mereka tidak memiliki tidak kuasa minal kaun, tidak memiliki alam semesta ini. Bukan yang menguasainya, bukan yang memilikinya. Iya. Wazna asghari namlatin walau pun Sebesar Satu ekor semut yang kecil sekalipun Mereka tidak memilikinya Mereka tidak menguasainya Walaupun terhadap apa Semut yang terkecil sekalipun Mereka tidak menguasai yeah. milkan mustaqillan Dengan kepemilikan yang mustaqil Yang tersendiri yeah. Yang independen Wa laisalahum fil kawni okay. <tuh> Adna syirkatin malaikat dan tidak ada pula bagi mereka di alam semesta ini adna syirkatin sekutuan atau andil sedikit pun andil yang terendah pun malaikat bersama Allah Taala ta tidak ada walaysa minhum ahadun dan tidak ada juga dari mereka satupun yuinul lahak yang membantu Allah, fitosrifil umur di dalam mengatur perkara-perkara yang ada, ya di dalam mengurusi urusan-urusan. Walayak diruna -urusan. alat takadum, bayna yadahi. Dan mereka juga tidak layak dirun, tidak akan mampu, tidak akan kuasa alat takadum untuk bisa mendahului. Bayna yadaih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, fi shafaatilakum di dalam memberikan syafaat untuk kalian. Ilah idaa dinallahum bidalika kecuali jika Allah telah mengizinkan untuk mereka untuk bisa memberikan syafaat. Yeah. Wahwalayyazan bi shafaati dan Allah tidaklah memberikan izin Allah tidaklah memberikan izin untuk memberikan syafaat. Lemush syafaat bagi seorang yang musyrik. Fahamlah yang melikunah syi'an istiqlalan sehingga mereka lah yang melikunah tidak memiliki sedikit pun, tidak memiliki apapun juga istiqlalan dengan kepemilikan yang tersendiri ya. yang menjadi kepemilikan sendiri. Ya. Mungkin mereka memiliki, bisa mengatur ini itu sebagaimana Firaun mengatakan apa? Saya uhyi wa umit katanya. Saya bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Tetapi apa? Blaisah istiqlalan bukan apa? Secara individu, apa secara independen bukan? Bukan secara tersendiri. Nah. Tetapi apa? Tetapi itu tetap dengan seizin si Allah. Iya. Bisa mematikan menghidupkan, bisa mematikan dengan seizin si Allah. Hakikatnya dia tidak bisa menghidupkan dan mematikan sendiri, ya yeah. berbeda dengan Allah tabarakalaw-taala. Ini yang dimaksud dengan apa istikhlalan tadi. Walayushariku <tuk> nafil mulki dan tidak juga yusharikun bersekutu filmul di dalam kekuasaannya. Walayuawinun almalik bahkan tidak juga saling membahu, saling bahu membahu, tidak juga saling tolong menolong di dalam al malik ke kekuasaan Allah subhanahu wa taala kepemilikan Allah tabarak wa taala wala yamliku nasyafa'at indahu dan mereka tidak menguasai tidak memiliki syafaat di sisi Allah sekalipun bi ghairi tanpa ada izin dari Allah tabarak wa taala maka kada syekh salafuzan fa batulat ibadatuhum maka berdasarkan ini batal lah ibadah mereka min dunillah peribadatan mereka dari selain Allah tabarakat wa ta'ala. Ya. Nah. Sehingga munasabatul ayatain il-bab, kesesuaian dua ayat ini terhadap judul babnya, babu syafa'ah, anna ma ar-raddah. Bahawa di dalam dua ayat ini ada rad bantahan, alal musyrikin, bantahan terhadap kaum musyrikin. Apa itu? alladina yataqarrabuna ilal awliya, yang mereka mendekatkan diri kepada para wali, yatubuna minhum syafa'atah dalam keadaan mereka mencari mereka meminta menuntut syafaat dari para wali wa yad'unahum bahkan mereka berdoa kepada mereka ya memanjatkan doa kepada para wali li jalbina'i wa daf'idzar dalam rangka untuk mengambil kemanfaatan dan menolak kemadharatan demikian mayustafadu min al-ayatain berarti faedah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini adalah awalan yang pertama Al-Radd al-Mushrikin. Adanya bantahan bagi kaum Mushrikin al-Ladina yaduuna ma Allahi alihatan, yang mereka berdoa bersama Allah kepada sesembahan sesembahan lain min al-Malaikah, dari para malaikat, wa ghairihim maupun selain mereka. Yazumuna an nahum yang meliku nahum naf'an. Mereka menyangka mengira bahawa mereka para malaikat ini yang meliku nahum naf'an. Mereka bisa memberikan manfaat Untuk mereka Orang-orang yang berdoa kepadanya Au anhum Atau bisa menolak Madarat dari mereka Lihat. Ini yang pertama Selanjutnya yang kedua Masyiru'iyatu muhajjatil musyrikin Disyariatkannya Muhajjatil musyrikin Mendebat kaum musyrikin Apa? Liibta li syirik Tujuannya apa? ketika dalam rangka untuk membatalkan menggugurkan kesyirikan mereka, wamunadhara tiham dan member dengan mereka, fidalika tentang hal itu, ya. mengadakan perdebatan, wajah ya. menuntut hujah kepada mereka, Baik. tentunya ini dilakukan oleh orang yang mampu, tentunya. Ya. saya lisannya ketiga qat'ul asbab memutus musalah sebab-sebab allati yata'allaqu bihal musyrikun memutus sebab-sebab yang kaum musyrikin bergantung dengannya wadhalika anna al musyrik musyrika yang demikian itu karena kau musyrik inna mayattakhidhu ma'budahu karena kau musyrik menjadikan ma'budnya sesembahannya Lima Yah Sulullahu mina nafsi, karena dianggap bisa memberikan kemanfaatan baginya. Ya, wanaf ulayaku nu ilah mim manfihi kislatun min arba. Padahal kemanfaatan itu tidak akan bisa diambil, didapat kecuali dari orang-orang yang memiliki empat sifat. Berikut. Apa sifat empat sifat tersebut dari orang-orang yang bisa diambil kemanfaatannya al ulay yang pertama. Ima ayakuna malikan Lima yuriduhu minhu abiduh Pertama Ima adakalanya Ayakuna malikan Dia adalah orang yang memilikinya Memiliki apa? Lima yuriduhu minhu abiduh Memiliki apa yang diinginkan oleh orang yang menyembahnya Ya Dia harus malik Orang yang memilikinya Taib Sania yang kedua, kalau tidak memiliki tidak akan bisa memberi, kan begitu ya. Saniyah yang kedua, Asania, wa imma ada kalanya ayakun ayakuna syarikan ayakuna syarikan lil maliki. Dia menjadi syarik, menjadi sekutu bagi siapa? Sekutu bagi yang memilikinya, ya. Apakah sekutu dalam bentuk wakil? Apakah sekutu dalam bentuk kongsi? Ia ya, begitu. Taib kongsi dagang dan sebagainya. Baru dia bisa memberikan. Kan begitu ya? Kalau bukan wakil, kalau bukan kongsi, tidak akan mungkin bisa. Ini harta orang lain. Ia ya, ini milik orang lain. Tak mungkin dia bisa memberikan milik orang lain. Kan begitu ya? Taib asalisa yang ketiga. Wa imma ada kalanya ayakun al tadi. Dia adalah zahir setara. Orang yang setara sederajat. Au mu'inallahu atau pembantunya. Iya, barulah dia akan bisa memberikan manfaat. Apa? Arabi'ah yang keempat Wa imma ayyakuna syafi'an indahu. Bisa jadi ada kalanya dia adalah sebagai syafi' sebagai apa? Pemberi syafaat indahu di sisinya. Kalau dia bukan orang yang memberikan syafaat. Tidak akan mungkin bisa memberikan. Baik. Demikian. Wa qatnafah subhanahu wa ta'ala hadil asbab al-arba'ah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menafikan. Menghapus. Empat sebab ini. Fi alihatil musyrikin. Pada sesembahan kaum musyrikin wa tawafaba fabatulat ibadatuhu sehingga batal lah peribadatannya ya ketika mengibadahi ini sesembahan seperti ini berarti batal kenapa karena sesembahan tadi tidak memiliki empat sifat tadi ya baik 4 kriteria tadi rabi'an yang keempat faidah yang keempat isbatus syafa'ah allati takunu biiznillah ditetapkannya syafa'at yang itu menjadi hak dengan izin Allah tabaraka taala ya Khamisan yang kelima annal musyrikin la tanfa'uh kaum musyrikin tidaklah bermanfaat syafaat bagi mereka artinya syafaat tidak akan manfaat bagi kaum musyrikin karena Allah taala la ya'zan fiha fiha limusyrikin karena Allah tidak memberikan izin dalam hal pemberian syafaat bagi seorang yang musyrik. Siapapun juga orang musyrik tidak akan mendapatkan apa? syafaat. Nah, demikian. Sehingga syafaat hanya diberikan bagi muwahhid, orang yang bertauhid. Oleh karena apa? sangat-sangat kita diwajibkan untuk menjaga tauhid kita. Nah, gitu ya. Baik. Naktafi بهذا القدر, kita cukupkan habis ini. أقول قولي هذا استغفر لي ولكم فوالله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب